Kettő. Az az októberi nap élénken él az emlékezetemben, mert attól kezdve minden megváltozott. Akkoriban keményen beleástam magam a zenébe, ami persze egy csomó időmet lefoglalta. Így hát alig ha volt különös, hogy 15 éves létemre nem mutattam aktív érdeklődést a lányok iránt. Ez nem azt jelenti, hogy föl sem villanyoztak. Különösen az iskolabeli lányok de valahogy, mintha folyton csapatos túl lófráltak volna, legalábbis a korombeliek, és akkor ősszel mindegyiket nagyjából egyformának találtam, valószínűleg azért, mert a legtöbben ugyanúgy öltözködtek, és majdnem a hosszú hajat viseltek. Mintha szándékosan mosódtak volna össze. Ha most visszagondolok rá, azt hiszem, leginkább a gondolat vonzott. Kellemes volt nézni őket, és a szokásos értelemben ábránt képeket szövegetni. Soha senki, legkevésbé magam előtt nem ismertem volna be, de gyanítom, hogy féltem a lányoktól, féltem a visszautasítástól, a szégyentől, és attól, hogy megsértenek. Határozottan rohadt kisebb rendűségi érzésem támadt, ha köztük voltam. Úgy éreztem, hogy egész egyszerűen csúnya vagyok. Vastag szemüveget hordtam. Kínosan félénk, pokoli ügyetlen voltam, és mindig felsültem, ha egy lányjal szóba akarta melegedni. Mondanom sem kell, hogy soha egyikkel sem sikerült megbeszélnem valami közös programot. Néhányszor eszembe jutott, hogy meg kéne próbálni, de egyszerűen nem ment. Na, szóval emlékszem, óra előtt hangoltunk, három hegedűs, két lány meg egy fiú és én, amikor bejött a tanár. Howardnak hívták, fiatal pali volt, nagyjából olyan zöldfülű és ideges, mint egy kezdő, de én szerettem. – Jó reggelt, lányok, fiúk! – szólalt meg bizonytalan hangon. – Szeretném, ha most néhány percig rám figyelnétek. Nincs mese. A tervek szerint két hét múlva koncert. Nyögések a terem mindkét sarkából. – Úgy bizony, két hét múlva. Nincs sok időnk, de elkészülünk. Na már most a program szerint Diane és Sherry kezdik a műsort, úgyhogy jó lenne, ha először tőlük hallanánk valamit. Diane és Sherry valami nagy figyelmet igénylő, meglehetősen bonyolult hegedű kettőst kezdett játszani. Tudtam, hogy én következem. El is fogott a szokásos lámpaláz. A kezem lucskos lett az izzadságtól. Mindig így volt, akár Max, akár az osztály, Akár közönség előtt játszottam. Nem tudtam megszabadulni tőle. Amikor a lányok befejezték, Mr. Howard, mint mindig ezúttal is habozott, mintha nem tudná, mit mondjon. Nem állítom, hogy valami nagy önbizalmat öntött az emberbe. Nagyon jó, látszik, hogy dolgoztatok rajta, jegyezte meg végül. Különösen a másod. az első rész. A második részen még csiszolnunk kell. De hát rengeteg időnk van. Nagyon jó, köszönöm. Elmosolyodott, aztán habozott egy keveset. Nos, akkor halljuk Jeremit. Mi van Jeremy, készen vagyunk? Kezd el! A koncertre az egyik kedvencemet választottam. Beethoven opusz 59, numero 3-as kvart egyének szólamát, amely a celló repertuárban a művek közé számít, mert itt a kevésbé nehéz, egyenletes skálázás helyett szaggatott triolák hangsora követi egymást. Hogy a minimumra csökkentsem a fogváltást, inkább nyújtott újrendet használtam. Ezzel időt lehet spórolni, s a fölösleges mozgást is el lehet kerülni. Más szavakkal az első újat csak akkor mozdítottam meg, ha az egész kezemet arébb kellett rakni. A darabválasztás erőpróba volt, de élvezetes. Néhány résznél becsuktam a szemem, és próbáltam megsejdíteni azokat az indulatokat, amelyek a keletkezésekor íródtak a műbe. Szerettem Bétóvent, Szerettem az indulatait. Nagyon szép volt Jeremy, mondta kis szünet után Mr. Howard. Hallottátok, gyerekek? Ezt a celló szólamot rendszerint egy kvartet részeként játsszák, és a lassú részeket a méhegedű szaggatott tizenhatodjai ellenpontozzák. Lássuk mindezt táblán. Megfordult, Krétát kezdett keresni, de nem talált. Nincs, Kréta, Jeremy mi, hozzál! Azonnal fölkeltem és az ajtóhoz léptem. Ahogy megindultam a hosszú folyosón, hallottam, hogy a többiek valami kamaradarabot kezdenek játszani, de egy emelettel lejjebb a hegedűk hangját jóval könnyedebb zongora muzsika váltotta fel, baletzene szólt. Nyilván lemezről. Nem voltam egészen biztos benne, honnan jön, míg el nem haladtam egy terem nyitott ajtaja mellett, és meg nem láttam a lányt. Emlékszem, fekete tornadressz volt rajta, és a testét épp a korláton nyugvó lábához hajlította. Volt a képfoszlányban valami, amitől önkéntelenül megálltam és visszamentem. Bekukkantottam a terembe, láttam, hogy egyedül próbál a falra erősített korlátnál, a hatalmas tükörrel szemben, és teljesen olvad a zenével. Aztán döbbenten megpillantottam a saját tükörképemet, vastag szemüveg, sápat arc, rakoncátlan haj, hórihorgas és esetlen alak, és a másodperc tört részéig az agyam visszaugrott tíz teljes hónapot egy hasonló képsorhoz, amely ugyanilyen vegyes érzelmekkel rögzült emlékezetemben. Bangkok, decemberben. Vacsora a rajaprasongi sbajtongban anyával és apával, mezitláb, mert a cipőnket az ajtóban térdeplő két ember gondosan levette. Az emeleten gyertyával megvilágított, hosszú, alacsony asztalok körül kék-sziámi párnákon törökülésben foglaltunk helyet, a vendégek többnyire szabadságos amerikai katonák, fiatal tájlányok térdepeltek az asztalokhoz, Előbb a kezüket imádkozó tartásba emelték, aztán felszolgálták a főételt, a rist, köré hat szijámi tálat. Anya megmutatta, hogy kell lenni mindegyikből, külön-külön az órajárásával megegyező irányban, a tűzforró tojáslevestől a hűsítő garnélarákig. Tea, aztán lágy-píbet zene hallatszott, és miközben kialudtak a lámpák a terem sarkaiban, a földszinten sárga fényözönben egy kis színpad kezdett ragyogni, hogy megkezdődhessék a hagyományos kon és karon rám tánc. Ezt díszes öltözetben és némán lejtették a táncosok, csak a husángok csattogtak a para és assúra pár viadalában. Aztán a műsorvezető csöndesen bejelentette, hogy négy lány partnert fog választani a színpadi tánc tanításhoz, és az a nyájas kislány már meg is indult egyenesen felém, csak is rám mosolygott, letérdelt előttem, és imádkozó tartásba emelte a kezét. Megtisztelne, ha megengedni, hogy megtanítsam a táncukra. Ó, igazán derék dolog, de hallgasson rám, én iszonyatos... Ó, Jeremy, eregy már, eredj már! Táncos vagyok, de ide figyeljen, szerintem azok a pasasok a következő... Jeremy, írtóvicces lesz, eregy már! A következő asztalnál majd meghalnak, hogy felkérjék őket. Sokkal. kérem, igazán megtisztelne. Sokkal jobban csinálnák, nem, de, de, de tényleg én inkább nem. Jeremy, még a végén megsérted ugyan, eredj már. Kérem, jöjjön, én önt választottam. De én tényleg nem tudok, inkább kérje fel ezeket a derék hatfiakat, ők biztosan. Kérem, jöjjön, elkezdődött a zene. Jeremy, csak nem akarod megsérteni. Na jó, oké, közt csak éppen... A színpadon találtam magam, és már is körben táncoltunk. Közöttünk a lányok, akik a tömeg nagy derültségére különböző új tartásokat és karmozdulatokat mutattak be. Röhögött a három kefefrizurás, bika kinézetű katona is. Biztos voltam benne, hogy mindenki rajtam nevet. De a közönséget nem láttuk. A hatalmas foncsorozott háttérlemezek csak a tükörképünket mutatták, és az arcomra kiülő pánikot. De már újra otthon voltam az osztályterem ajtajában, és megint azt a beijedt arcot láttam a tükörben. Gyorsan elkaptam róla a szemem. A fekete tornadreszes lány táncolt tovább, egészen beleveszve a zenébe, s dús barna haja most a fölött örvény lett hátra, majdnem a derekáig. Hirtelen megállt, amikor meglátotta a tükörben. Kedves és ilyet volt az arca. Júj, de megijesztettél! Ó, oh, izé, ne haragudj! Ahogy előrehajolt, hogy elzárja a sztereó lemezjátszót, a haja előre hullott. Visszalökte, amikor megfordult, és most láthatóvá vált az ovális arc, a magas homlok, a szinte áttetszően szem és a telt ajak. Érzékeny arca volt. – Tényleg megijesztettél? – mondta ezúttal jóval halkabban. – Ó, én... én ne, ne haragudj! – Mit keresel itt? – Nem is tudom. Ö, szóval itt mentem el az ajtó előtt, és, és, és láttam, hogy táncolsz. Emlékszem, erre rám nézett és bólintott. Annyira nem voltam magamnál, hogy egyszerűen nem tudtam, mit mondjak. – Az izé, szóval az a tánclépés pilé volt, igaz? Honnan veszed, hogy pilé? Nem is tudom. Mosolyognom kellett. Ez az egyetlen tánclépés, amit ismerek. <gül> Mert nem, nem az volt. Aha. Úgy tűnt, mereven keresztül néz rajtam. Mikéne? Körül sandítottam. Ö, nincs itt egy kis kréta? Van, ott valahol. Aha, látom. Láttam, de nem tudtam megmozdulni. Ne haragudj, ezt muszáj összedobnom, pár perc múlva vizsgázom. Jaj, persze, persze, folytasd csak! Előrehajolt és újra bekapcsolta a lemezjátszót. Én megindultam kifelé. Örülök, hogy találkoztunk, mondta. Meghökkenve megálltam. Hát persze, én is... Emlékszem, teljesen kábán tántorogtam végig a folyosón. Még mielőtt visszaértem volna az osztályba, rájöttem, hogy nem hoztam Krétát. Keresnem kellett egy másik üres osztályt, ahol volt, de az is időbe telt. Mikor végre beléptem, Mr. Howard megkérdezte, hol voltam ilyen sokáig, és semmi épkézláb válasz nem jutott eszembe. Csak álltam, és a vállamat vonogattam. Annyira lefoglalt az egész, hogy hazudni is elfelejtettem. Az osztály jót röhögött rajtam. Utóbb rájöttem, hogy azt hihették, vécén voltam, csak szígy ellen bevallani. Ettől viszont tényleg zavarba jöttem. A lányról addig nem szóltam senkinek, míg délfelé nem találkoztam Ralf Manzónival. Ralf a legjobb barátom volt, de a lányokkal homlok egyenest ellenkezőkép Ralf egészen fesztelenül mozgott a társaságukban. Tanulságos volt látni, ahogy bánik velük. Ralf nem számított kifejezetten jó képünek, de arányos testalkat miatt, meg hogy jó atléta volt, úgy látszik, nagyon csipték az iskolabeli lányok. A stílusa is, ahogy előadta magát, nagyon jellemző volt rá. Önbizalomban nem szenvedett hiányt. A könyvtár előtt futottunk össze, és együtt indultunk el a folyosón. Alig vártam, hogy elmondhassam, és megoszthassam valakivel élményemet. Ralfi, gyönyörű csaj! Miről beszélsz, ki gyönyörű? Apám, az az új csaj a suliban, a táncos, el se tudom hinni. Találkoztál valami lányjal ma reggel? Épp ahogy elhaladok a terem mellett, Krétát kerestem, ott van az a lány, és táncol. Ralfi rám nézett. – Jézus! – Ugyan menj már, fantasztikus! – Hogy hívják? – A lélegzetem is elakadt. – Az Istenit! <gül> – Azt se tudod, hogy, hogy hívják? – A fene egye meg, ezt elszúrtam. Csöndben folytattuk az utat, Ralfi a fejét csóvával merezgette rám a szemét. – Te hogy kérdezed meg egy lány nevét? – A mennyezetre bámult, és halkan füttyentett hogy hogy kérdezem meg? Á, hát ez egyszerű. Oda megyek és elkezdek dumálni vele. Aztán egy idő múlva... Na, ez tipikus. Mindig ilyen tanácsokat adott. Számára ugyanis mindez semmiség volt. Suli után megint kutyát sétáltattam a Central Parkban. Kellemes hűvös idő volt, a park meg tele színpompás levelekkel. Mindenfelé srácok fociztak, és emlékszem, valahol avart égettek, Érezni lehetett az illatát. Amikor a kutyák eléggé elfáradtak, a birkarét közepén pihenőt rendeltem el, és úgy döntöttem, hogy megosztom velük a hírt, pedig úgy, hogy felolvasok egy pár verset. Végül Word nél kötöttem ki, ez illett legjobban a hangulatomhoz. Csak néhány sort idéztem a Tünemény című versből. Mikor először tűnt elém, drága volt, mint egy tünemény, kit azért küldött életem, hogy egy pár dísze ő legyen. Szeme, mint alkony csillaga, s az alkony hozzá a haja, csak ennyi benne az, ami nem májusi és hajnali. Akkoriban a legtöbb haverom wordsworth émeítően csöpögősnek találta. Láthatóan a kutyák is. Én azért szerettem. És közöltem a kutyákkal, azt fontolgatom, hogy másnap az engedelmességről szóló haikút fogom felolvasni. De másnap iskola után Ralfot kértem meg, hogy sétáltassa helyettem a kutyákat. Elhatároztam ugyanis, hogy nekem feltétlenül újra látnom kell azt a lányt. Szólni ugyan nem akartam hozzá egy szót se. Erre még nem készültem föl. Egyszerűen csak látni akartam, jó alaposan megnézni, viszonylag közel lenni hozzá. Lehet, hogy hülyén hangzik, de látni akartam, hogyan jár, mozog, hogyan hordja a haját, hogyan reagál a dolgokra, hogy fest az utcai ruhában. Vagyis aznap délután ott vártam az iskola előtt, biztos távolban a bejárattól, elszámva arra, hogyha kijön, nem téveztem szem elől. Esküszöm utolsónak lépett ki a kapun. Már azt gondoltam, talán nem vettem észre, amikor egyszer csak megjelent. Egyedül volt. Gyorsan átvágott a bejárat körül lebzselős rácok gyűrűjén, aztán megindult, éppen ellenkező irányba, mint ahol álltam. Emlékszem, teljesen izgalomba jöttem, pusztán attól, hogy láthatom. Elég sokan jártak az utcán, de azért lemaradtam, és mindig legalább tíz ember volt közöttünk. Amíg zöldre kellett várni a nyugati 46. utca és az 5. sugárút sarkán, szépen lelassítottam, Persze csak annyira, hogy jól lássam, ahogy átmegy az út Alacsonyabb volt, mint ahogy emlékeztem. Rendkívül karcsú, kibontott hosszú haját középen elválasztotta, és folyton hátra lökte a válla fölött. Vörös garbú volt rajta, azon egy kék farmering, úgy horta, mint egy zakót, kívül hagyott derékkal. A budgyos, vörös kordgatyája minden lépésnél halkan összesúrlódott. Biztos hülye hangzik, de aznap délután legalább két órán át követtem. Előbb egy lemezboltba tértünk be, aztán három áruházba. Esküdni mertem volna rá, hogy nem lát, de majd belepusztultam, ha véletlenül elébe kerültem. Másnap reggel megint csak folytattam a megfigyelést. Ezúttal az iskolai könyvtárban, de most sokkal közelebbről. Ralf is ott ült az asztalomnál, a lány viszont vagy négyel aréb, az ablak közelében foglalt helyet. Úgy tettünk, mintha a könyveken kívül nem is létezne más számunkra. Apám, ez röhely! súgta nagyon halkan Ralf. Még hogy követted meg minden, menj oda és hívd el valahová. Nem tudom megtenni. Ezt meg hogy érted? Nem is tudom. Egyelőre képtelen lennék rá. Különben is nekem most ennyi elég. Jó a közelében lenni. Ralf a hajába markolt. Jó a közelében lenni? De akkor miért itt hátul kuksolunk, ő meg ott elől? Ez nekem magas. Különben se járna velem. Honnan tudod, ha meg se kérdezed? A barátai biztosan kiröhögnék, hogy másodéves se jár. Ralph elmosolyodott és bólintott. Mond, hogy évvesztes vagy. Azt hittem, komolyan beszél. Na, azt nem. Még azt gondolja, hogy dinnye vagyok. Figyelj, mindjárt ebéd, majd ott megszólítom. Az étkező zajos volt és zsúfolt, volt, alig tudtuk fölfedezni a lányt. Egyedülült a hosszú asztalnál és szendvicset evett. Ralph azt akarta, hogy menjünk és üljünk mellé, de sikerült rábeszélnem, hogy három asztallal arrébb foglaljunk helyet. Most láttam először az étkezőben, és végre alaposan szemügyre vehettem a jobb profilját, már amennyire a hosszú hajától látni lehetett. Ralph egyre noszogatott, hogy menjek már, én meg folyton leráztam, hogy előbb ennem kell valamit. Aztán viszont képtelen voltam megtenni. Nem tudtam oda menni. Amikor a lány már majdnem befejezte az ebédet, Ralph kezdett bepörögni. Nem tudok oda menni, közöltem vele. Nem tudok. Ha nem mész, akkor én megyek, nem vicc. Fogd be. Tízig számolok. Ha nem mész oda, akkor én szólítom meg. Ettől viszont én lettem nagyon ideges. Rafi, kérlek! Egy, kettő, három... így szíves, hagyd abba! Négy, öt, hat... Rafi! Hét, nyolc... Ugyan már! Kilenc... Gyorsan fölállt. Hé, hey, hová mész? Tíz! Kilépett az asztal mellől, és elindult a lány felé. Elment az eszed! Először azt hittem, hogy csak át akar verni. Elmegy odáig, aztán tovább megy. De úgy látszik, rosszul ismertem. Leült a lány mellé, bemutatkozott, és beszélgetni kezdett vele. Aztán megfordult, és rámutatott. Nem vártam meg, hogy a lány is fölfedezzen, inkább gyorsan megpattantam. Próbáltam lazán járni, de úgy éreztem, hogy rohannom kell, és magamban káromkodva mindenkibe beleütköztem. Kint a folyosón azt se tudtam, merre induljak. Először az jutott eszembe, hogy keresek egy termet, ahol elbújhatok. De a kíváncsiságom erősebb volt. Visszalopóztam az étkező ajtajáig, kinyitottam és belestem. Ralf még mindig a lányjal beszélgetett, de most már széles taglejtésekkel hadonászott is. Emlékszem ettől elkeseredtem. Szégyeltem a dolgot, és olyan dühös lettem magamra, hogy odamentem a fém öltöző szekrényekhez, és az egyikbe teljes erővel belebokszoltam. Sajgott az öklöm, de nem törődtem vele. Egyszer csak Ralf jelent meg vigyorogva az ajtóban. – Mit mutogattál felém? – egyre vigyorgott, tele önbizalommal, mint mindig. – Nyugi! Azt akarja, hogy hívd fel! – Gyerünk innen! – De tényleg! Nem tudom miért, de azt akarja, hogy hívd fel! – a szemébe néztem. – Tényleg? – a neve Susan Rollins. Itt a telefonszáma. Azzal átadott egy darab papírt, rajta valami számmal. Ejha! És tudja, hogy másodéves vagyok? Nem. Az jó. Azt mondtam, hogy végzős vagy. Azt mondtad, hogy végzős vagyok? Hangosan fölnevetett, és nagyot lökött rajtam. <haha> Nem, csak hülyéskedek. Azt viszont mondtam, hogy mivel te vagy a suli legjobb zenésze, és hallottam, hogy ő a legjobb táncos, Honnan veszed, hogy ő a legjobb táncos? Ralfi, te nem értesz semmit? Én semmit? Hát én mentem oda hozzá, én fecsegtem vele, vagy te? Elfordította a fejét. Ja igen, még valami. Hogy az ingén, amit hord, egy pali neve van. Az étkező ajtajára néztem. Tényleg? Valami pali neve van rajta, mindjárt a zsebe fölött. A benzinkútnál lehet ilyen ingeket látni. – Tényleg, is, mi van rajta? – Ez az, hogy nem tudom. Nem akartam, hogy azt higgye, a Didiét bámulom, vagy ilyesmi. Ezt feltétlenül ki kellett derítenem, így hát még aznap délután iskola végeztével lesben álltam rá a fal. Közvetlenül a bejárattal szemközt az utca túl oldalán horgonyoztunk le egy csomó kiskölyök társaságában, és nem is kellett sokáig várnunk. Nagy csapattal jelent meg az ajtóban, de ahogy kezdtek szétszóródni a járdán, jól szemügyre tudtuk venni. Fakú kék farmeringet hordott, a bal felső zsebbe fölött hatalmas lángvörös betűkkel egy név. Cezán. Ralf vállat vont és elvigyorodott. Hm, az is csak egy pali, nem igaz? Annyira megkönnyebbültem, hogy a legszívesebben hangosan fölnevettem volna, de pillanatokkal később teljesen oda lett a jókedvem. Ki egy srác, Susan után kiáltott, utolérte és beszélgetni kezdett vele. Jóképű gyerek volt, és úgy tűnt, Susan nagyon jól ismeri. Vidáman fecsegve együtt indultak tovább. Emlékszem, olyan érzés volt, mintha ököllel gyomorszájon vágtak volna.